Дівчинка вона дуже правдива. Що ж до речових доказів, зібраних по справі, то тут судова експертиза може безпомилково визначити, торкалася їх рука Прошкіна чи ні. Наступного дня на стіл слідчого лягла заява, у якій Прошкін признався у замаху на життя тещі із зазначенням мотивів злочину. У нас з нею неприязні стосунки, тому я вирішив позбутися її. На заяві з'явилася резолюція, лише кілька слів, для прилучення до справи. Кілька слів, за якими було багато місяців надзвичайно напруженої роботи. А потім Прошкін зізнався і в тому, що мав на меті вбити директора-гастроному. Мотиви? Якось Прошкін зайшов до директора дізнатися, чи не потрібні гастроному-вантажники. У кабінеті за столом сидів раніше невідомий мені чоловік, літній, це волосся без однієї руки. Я сказав йому, що чув, нібито гастроному потрібен вантажник. Він вислухав мене, переглянув документи і відповів, що було одне місце, та вже взяли людину. 1 січня я був вдома, настрій кепський, дружина лає. Будучи озлобленим, я вирішив вручити виготовлений мною пристрій директору гастроному, щоб він підірвався. У це не хотілося вірити, проте дивилося. І навіть люди, які звикли з нічого не дивуватися, слідчі, прокурори, адвокати, судді, були вражені. Через кілька днів, пояснював далі Прошкін, зрозумівши, що помилково загинули вантажники, я вирішив піти до директора гастроному дізнатися, чи не братиме він нових. Отже, єдине, що схвилювало Прошкіна, це те, що внаслідок вибуху виявилися вакантні посади. Надтого же він хотів стати вантажником, де, як він уявляв, можна багато заробляти. Ну, а як усе-таки із злощасною поштовою квитанцією, яка засвідчувала, що о 14.00 Прошкін був не на головпоштамті, а у підшепному радгоспі? З'ясувати це було вже справою техніки. Перед тим, як з'явитися на головпоштамті, Прошкін перебентував собі праву руку, що дало йому привід попросити першого ліпшого відвідувача написати за нього на посилці адресу одержувача. Що ж до адреси відправника, то вона, звичайно, була вигадана. Годинник у цей час показував 17.00. Поління буряків у підшепному родгоспі вже давно скінчилося. Чому ж з'явилася розбіжність між фактичним і зафіксованим моментом відправлення посилки? Згідно з поштовим статутом, час на штемпелі повинен переводитися щогодини. Але приймальниця, що працювала того дня, вирішила, що в світі нічого особливого не станеться, якщо вона знехтує зовсім незначною формальністю. Одне слово, перевірка показала, що на всіх поштових відправленнях, адресованих у різні міста і села країни, аж до тих, що прийняті ввечері, 4 липня стояв один і той же час, 14.00. Отже, Здавалося б зовсім незначне відхилення від встановленого порядку, допущене поштовим працівником, мало не допомогло небезпечному злочинцю уникнути кари. Прошкіна направляють на судово-психіатричну експертизу. Справді, злочини, у заподіяні яких він підозрюється, настільки жахливі, що мимоволі постає запитання, чи був він осудний. Судова психіатрична експертиза має справу не з газетними клаптиками і не з шматками ізоляційної стрічки. Вона має справу із людською душею, куди не може проникнути промінь жодного фізичного приладу. Згодом у справі No2393 з'являються свідчення, які представляють Прошкіна в усій його духовній убогості. А поки що експерти перевіряють, чи є у нього патологічні. Відхилення у психіці Прошкін підозріливий і драківливий Не терпить заперечень До краю злопам'ятний Признається, що ще в п'ятирічному віці Один хлопець кинув у нього жменю піску Зустрічаючись з ним тепер Він відчуває до нього гостру ненависть Про дружину і доньку говорить холодно Про те, що з презирством. Чи думав про потерпілих? Ні, не думав Після того, як відіслав посилку, вернувся додому, ввімкнув телевізор. Судові психіатри, серед яких були відомі спеціалісти, доктори наук, визнали Прошкіна осудним. Підозрюваний зізнався, слідство триває. Зізнання підозрюваного важлива, але не єдина умова успішного завершення будь-якого розслідування. Хоч Прошкін детально розповів про те, як він замислив, і як він здійснив свої злочини, слідство тривало. Допитувались нові свідки, збиралися речові докази, проводилась додаткова судова експертиза. Навіщо? А через те, що згідно з нашим кримінальним законодавством, зізнання ще не є єдиним доказом провини Адже, можлива, самообмова. Тому часто складається зовсім неймовірна на перший погляд ситуація, коли не слідчий доводить підозрюваному його провину, а навпаки, підозрюваний доводить слідчому, так, це я вчинив злочин і можу підтвердити тим-то і тим-то. Щоб перевірити і уточнити свідчення Прошкіна,